Apa, apa makna daripada perkataan beliau Wala yakhruju syai'un an masyiati Bal muradu bihada Apa yang dimaksud dengan perkataan beliau ini nah. Zid man yazid Ayala, yang keluar jayiun di dalam alam ini, an masiheet Rabb al-alamin, Subhanahu wa Taala. Fmasiheet al-ibad, di bawah masiheetnya, Al-azawajal. Wma tasha'oon, ilaa aysha Allah, Rabb al-alamin. Hey, maknanya adalah bahasanya, ya segala sesuatu tidak akan keluar daripada kehendak Allah Subhanahu wa Taala. Dan apa-apa yang terjadi, semuanya itu berdasarkan kehendak daripada Kendak Allah subhanahu wa فلا يخرج شيء سواء كان من الجن أو الإنس أو الملائكة عليهم السلام أو الحيوانات أو أي شيء لا يخرج عن مشيئة رب العالمين عز وجل. فكلهم مقهورون ومشيئتهم تحت مشيئته سبحانه وتعالى. Dan segala sesuatu tidak akan keluar daripada masya Allah subhanahu wa taala baik itu yang muncul daripada jin atau manusia atau para malaikat atau apapun semuanya telah merupakan berdasarkan dengan ketetapan yang apa yang disesuai sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa sayati insyaallah jalla ala fi ders al-yawm mazid idah fi hadhihi al-martabah wa hiya al-masyi'ah Baik insyaallah pada hari ini kita akan apa namanya lebih akan menerangkan tentang perkara ini. As-su'alu alladhi yalihi barakallahu fiikum. Hal wudhafu ash rabbil alamin azza pertanyaan yang berikutnya apakah disandarkan kejelekan bagi Allah Subhanahu wa taala? Naam, ahsantum. لا يضاف tidak ya, kejelekan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalilnya adalah apa yang datang dari sayyid muslim bahwasanya Rasulullah SAW berkata wasyarru laysa kejelekan itu tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala Ithana fama ma'na ma qaul nabi sallallahu alaihi wasallam ala wa fi ta'limih ta li hasan ibn Ali fi ad-du'a waqini sharra Kemudian apa pula maknanya dari apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu kepada cucu beliau Hasan ya, pada doa qunut waqini sharra ma qadayt Mal meradu bila ada, dan syir tidak dapat dilalaui Allah ya Subhanahu Wa Taala. Di sini dalam hadis, wakini syir maqduid. Kata beliau sementara kejelekan itu tidak disandarkan kepada Allah. Kemudian dalam hadis ini, Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wakini syir maqduid. Itu jauhkan dilindungi dari kejelekan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. نعم في الحديث دلاله jelas sekali ya bahwasanya kejelekan itu apa itu ya, dihindarkan dari kejelekan apa apa yang ايتو انتو مخلوق maksudnya. وقدر ربنا لذلك امثله بارك الله فيكم كالمرض قضاه الله سبحانه وتعالى على عبد من العباد فقضاء الله عز وجل خير وقضاه جل وعلا لحكمه عظيمه لكن بالنسبه لهذا المريض وما يجده من اوجاع وحمى wa alam contohnya kata beliau seperti penyakit. Penyakit itu Allah Subhanahu wa taala menetapkannya dengan hikmahnya. Karena di belakang daripada hikmah ini bisa mendatangkan kebaikan. Kemudian adapun ya yang berkaitan dengan orang yang sakit tentu dia akan merasakan rasa sakit tersebut. Ya, derita yang dialami dari penyakit yang dia dapat apa yang dia eh, di dalamnya ya, yang dia merasakan penyakit tersebut. Adapun apa hikmah daripada sakit ini itu adalah kebaikan baginya. Bisa jadi dengannya bisa mem, apa, menyebabkan taubatnya atau ampunan dosa-dosa baginya. Wa idha nabara al muriy bilaa ghabat marad wajad annaha khairul lah wa dalika kemudian apabila kita lihat daripada akhir daripada perkara ini dampaknya itu bisa membawa kebaikan bagi orang yang sakit tersebut yaitu apa penghapusan atas dosa-dosanya kemudian juga mungkin bisa apa, menyebabkan penyakit itu bertobatnya dia kembali nya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang selama ini dia meninggalkan ketaatan. Thumma tatarqa al-musnif rahmatu Allahi taala alaihi al-sharh Muhammad bin al-shiq Muhammad bin Salih al-uthaymin rahimahu Allahu taala ila bayan masalah hama ten, wahia maratubu imani bil-qadr, atau an al qadar la yatimmu illa bi arba'ati umur kemudian apa iman terhadap qadar itu tidak akan sempurna kecuali apa tersusun di dalamnya apa empat perkara hadhihi al umur al arba'ah Awalan al ilm thaniyan al kitabah tsalitsan al masyiah rabi'an al khalq wal ijad hadhihi bil jumlah Baik. Adapun secara jumlah daripada perka empat perkara ini yang pertama adalah ilmu, kemudian alkitabah, kemudian al-mashia, kemudian al-khol wal-ijab, al-ula al-ilm, ayatnya Allah subhanahu wa taala Alima dzalika Azalan Yang pertama yaitu ilmu. Bahasanya Allah subhanahu wa taala mengetahui segala perkara. selama lamanya. Kedua al hikmahnya, Allah Azza wa Jalla amar al-qalam, faktaba dzalikah. <tinyak> Ma, masuk, sambut? Alhamdulillah. Taulka lah, tu. Kedua, kedua. Kedua, kedua. Kedua, kedua. Kedua, kedua. Kedua, kedua. Kedua, Anna Rabbal Alamin Azzawajal Amar bi kitabati dharik Fa kullhu maktubun Fi lawhin mahfuz Yang kedua berkaitan dengan kitabah Bahusanya Allah subhanahu wa ta'ala Telah mencatat Semua kejadian-kejadian Di dalam Lawuhul mahfuz Al-amru thani Al-masyia an kulla shayin Tachta masyiatihi subhanahu wa ta'ala وَمَا شَاءَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَانَ Yang ketiga berkaitan dengan masyiat Masyiatillah itu kehendak Allah Bahwasannya segala sesuatu terjadi Itu atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Dan apa yang Allah kehendaki maka akan terjadi Al-awun rabi'u barakallahu fiikum. Huwa al-khalq wal-ijad An-nallaha subhanahu wa ta'ala Khanaka wa awjada Ma huwa kainun Ayat, Kemudian yang berikutnya yang keempat Tentang apa penciptaan Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Wa al-an Tanabbah Warakaz ma'ibarakallahu fika Hatta tafhama al-an Hasil hadha al-amr Wahua Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Bi kulli shay'in Fal kitabah Wahiyya Al-Amr Thani Kamat ala Wufqin Zalikal Ilm Likitabat Zalikal Ilm Baik, Hasil daripada Empat perkara ini Yang pertama Ilmu Bahasanya Allah mengetahui segala Sesuatu Kemudian yang kedua adalah kitabah Iaitu mencatat ya, Bahasanya apa yang dicatat ini Itu hasil daripada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Thomal Mashiyah, pada wafqi ma sabqa, pada wafqi ma takedma min al-ilm, wa ma huwa maktubun fil loh Kemudian Mashiyah itu apa? Hasil daripada dua yang telah lalu, ilmu Allah dan juga apa? Dan juga eh, kitabah dan juga apa? penulisan Allah subhanahu wa ta'ala di lawkul mahfuz. Apa itu? Mada ilmu alu'ma? Ha? Annal masyia ala wufdi maa taqadama min ilmihi wa mahu maktub. Apa itu? Baik. Yang ketiga kata beliau bahasanya masyia baca itu itu hasil daripada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang telah tertulis dimana? di mana Di lawkul mahfuz. Thumma al-khalq wal-ijad maa khalaqahu subhanahu wa ta'ala wa awjadah Falahu على وفق ما تقدم من ما سبق في علمه وكان مكتوبا في اللوح المحفوظ وشآه واراده عز وجل فخلق واجد على وفق ما سبق. Kemudian yang keempat iaitu tentang penciptaan dan pengadaan. Ini juga hasil daripada tiga yang telah lalu. Apa-apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu Taala. Kemudian telah tercatat di laufil Mahfuz dan juga Allah Subhanahu wa taala menghendakinya maka itu akan terjadi. Fa mathalan hafizakumullah. Nahnu nudarrisukum al azza wa jall. Baik, contoh kata beliau ya, kami mengajarkan kalian saat ini itu apa? Itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. ونحن الان بين يديكم في اندونيسيا من اهل اليمن اي بسكارن كامي kata beliau yang berada di depan kalian berasal dari negeri Yaman فضر الى هذه المراتب الاربع علم الله ازلا قبل ان يخلق الخلق ان هذا اني ساتي الى هنا فاجلسوا wa nubalilah al-ilm. Baik. Kata beliau kami duduk di sini itu telah diketahui oleh Allah subhanahu wa taala apa dengan ilmunya yang telah lalu. Ya, yang mana kami duduk di depan wajah-wajah yang mulia ini. Wahada min al-mihin maktubun fil lohul mahfouz. amr maktubun fil lohul mahfouz. Baik. Kemudian perkara ini itu sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang telah tertera yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Wa hadzal amru sha'ahu Subhanahu wa ta'ala an yakuna wa an yaqa'a fil kaun li'annahu law lam yasha'ahu Subhanahu wa ta'ala lama kan lakin sabaqa ilmuhu bi wa khutta fil lawh al mahfuz fa 'ala ma sabaqa fi ilmihi wa ma huwa musattarun fi mahfuz dan perkara ini itu telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelumnya telah dilalui oleh ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Dan تفضل. Thumma al-martabatu ar-rabi'a barakallahu fikum al-amru ar-rabi' an Allahu 'azza wa jalla awjadahu wa khalaqahu 'ala wafqin ma sabaqa fi 'ilmihi wa 'ala ma huwa maktubun fi al-lawh al-mahfuz wa 'ala ma sya'ahu subhanahu wa ta'ala fa hadha kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Menciptakannya dan mewujudkannya. Ya, yang mana semua ini dihasilkan dari tiga perkara yang sebelumnya, yaitu dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian perkara ini Dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu mengajarnya kami di depan wajah-wajah yang mulia ini. Iden nakul, nafnu dari bi qadarillahi azza wa Al qadar, empat umur, kembali tukdama di darisina. Kiyi. Maka kami kata beliau mengajar kalian ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang empat ini. Yaitu dari ilmunya. Ya, dengan sesuatu yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam lafmu mahfud, lauhil mahfud, kemudian pula kehendaknya dan Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkannya dan ciptakannya. Wahakda fi jamii al-amur, wafii kulli shayin, qaddarah Allah Alaa Zawajal, faala hada al-tafsil al-ladhi Dan perkara ini juga berlaku kepada seluruh ya, sesuatu yang terjadi. Ya seperti perincian yang telah kami jelaskan kata beliau. Wa nadhara bi dzalika mithalan anta mutazawwijun wa laka aulad kemudian beliau menggambarkan contoh yang lain. Ya, Allah apa kalian menikah, kemudian Allah mentakdirkan bagi kalian apa? Anak. Wa anta min baladin wa zaujatuka min Baik, sementara engkau dari negeri yang lain dan istrimu mungkin dari negeri yang lain. Qadi yaqul laka qala limadha tazawajta min dhalik albalad alba'id taqul qadarullah eh, wa Terkadang mungkin orang bertanya, kenapa engkau menikahi wanita dari negeri ini? Maka dia menjawab, ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tafsilu dhalik 'alimallahu azalan. 'Alima azalan annaka satatazawwad bitilka almar'ah. انظر فكان ذلك مكتوبا في اللوح المحفوظ انظر فشاءه سبحانه وتعالى شاء هذا الأمر انظر ثم أوجده سبحانه وتعالى وخلقه فكان في الكون على وفق وعلى ما سبق في علمه وكان مكتوبا في اللوح المحفوظ وعلى ما سبق في مشيئتهم وعلى ما شاءه عز وجل طيب. يقول <تصفيق> لك في كراني كتاب اليوم Ya, menikahnya engkau dengan wanita tersebut Itu sesuai dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Dan telah tercatat di mana? Di lauhil mahfuz Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menghendaki pernikahanmu dengan wanita tersebut Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mewujudkannya dan menciptakannya ya Sesuai dengan hasil daripada Tiga perkara yang terdepan Wabada hadhal ijaz barakallahu fikum Wal iadah Mengah darb al-Mithal, yattazhuh. Insha Allahu Jalalahu ala darsono, wakalam Syeikh Al-uthaymin, rahmatullahi taalaalaihi. Nah, dari penjelasan ini, maka pak, maktabi bi sharh. Nah. Wabaghaa dar ijaz wal ibrah wal darb al-Mithal, yattazhuh lana kalam Syeikh Al-uthaymin. al Dari apa yang telah kami gambarkan dan kami terangkan. Ya, dari contoh-contoh maka akan jelas bagi kalian insyaallah apa yang akan diterangkan oleh Syekh Faimin yang akan kita baca Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah ta'ala alaihi wal iman bil qadar la yatimmu ثم ذكر هذه الامور الاربعه. Baik, kemudian Syekh Faimin hafizahullah rahimahullah ta'ala berkata Wal iman bil kudar lahatimu illa biar bati umur iman terhadap kudar tidak akan sempurna kecuali terpenuhi empat perkara. Al awal al iman bi anallah alim kulli ma yakan alim kulli ma yakan jumla wa tafsilan bi ilmin sabiq. Yang pertama bahwasanya, iman itu apa, ber, mengimani bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala sesuatu yang terjadi, baik secara keseluruhan ataupun secara terperinci. Bimak. Ya dengan ilmunya yang telah lalu. Fakilmu Allah Shallallahu wa Alaihi Wasallam mupiyatun bikkul shayi. Ya Almu ma kan, wama ya kun fil musqabal, wama lem ya kun in kanak ifya Baik, dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala meliputi segala sesuatu, meliputi segala sesuatu yang akan terjadi dan sebab terjadinya. Wamalam yakin, inka anak fiqur dan apa yang tidak terjadi dan bagaimana terjadinya. Bagaimana lo kana fihi ma'alihatun malaqif saya yakin. Hada lai akan, lahir. Allah Al Aziz MAlam akan. In kana kebimbau. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui Apa yang akan terjadi dan sebab terjadinya. Kemudian apa yang tidak terjadi dan bagaimana terjadinya. Karena. Walihi Jalla Wa Ala. Alamtahalam. An Allah Ya Alamu. Mafil Sama'i Wal Arz. Inn Dzalik Fi Kitab. Hadhih Alaiyah. Ila Huna. Alam ta'lam anna Allah ya'lam ma fis-sama'i wal-ard? Hadha al-amr al-awwal min maratib al-iman bil-qadar. Inna dhalika fi kitab. Hadha al-amr ath-thani wa huwa al-kitaba kama sayati ma'na. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Tayyib. adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala: Alam ta'lam anna Allah ya'lam ma samawati wal-ard? Afaka anta la ta'lami biwasaniya sungunya Allah mengetahui? Apa-apa yang ada di langit Dan di bumi Ini berkaitan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Inna dhalika fi kitab Sungguhnya demikian itu telah Ada dalam kitab Ini perkara yang kedua Itu tentang kitabah tadi Qala rahmatullahi ta'ala alaihi Al-Thani Annallaha kataba Fil lawhi al-mahfub Ay ma sayakun كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء طيب kemudian yang kedua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya telah mencatat di Lauhil Mahfuz apa-apa yang akan terjadi perkara-perkara yang akan terjadi dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ketetapan segala sesuatu fa kullu syai'in ka'in huwa maktubun fil lauhil mahfuz kemudian segala sesuatu yang terjadi maka itu telah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. <tinyakutan> Liqoulihi subhanahu wa ta'ala ma asaba min musibatin fil ard wa anfusikum illa fi kitab illa fi kitab min qabli an nabra'aha ay min qabli an nakhluqa al khulqa wal khaliqa. kemudian Firman Allah, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Ma asoba min musibatin fil ard Dan tidaklah musibah yang menimpa bumi itu Walafi ampusikum tidak pula pada diri-diri kalian Illa fi kitab, kecuali telah ada ketetapannya dalam kitab Min qabli an bra'aha Sebelum kami mewujudkannya, iaitu menciptakannya Min qabli an bra'aha ثم باراها سبحانه وتعالى وخلقها جل وعلا في قبلوم apa namanya Allah Subhanahu wa taala menciptakannya kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakannya idhan maktub ثم شاءه فاوجده وخلقه طيب asalnya sesuatu itu telah tertulis kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendakinya kemudian Allah menciptakannya قال ولقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله قدر قد مقادير الخلق انظر قبل ان يخلق السماوات والارض قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50 بعد ذلك طيب دليلنا هانده هانده هانتينا ب 50000 سنه Baik dalilnya dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan, mentakdirkan segala ketetapan makhluk sebelum ya Allah Subhanahu Wa Taala ya khuluko as-sama wa tibal sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi Bi bihomsin al fasana dengan jarak 50 ribu tahun jadi sebelum Leapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan apa menetapkan ketetapan pada makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala apa sebelum menciptakan langit dan bumi Allah telah menetapkannya ya dengan jarak lima puluh ribu tahun. وَقَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلْقَ أَنْظَرْ كَاتَبَ فَعِنْدَهُ إذنَ يَتَظَحُ لَنَا هذا الامر وهو الكتابه طيب dalam dalam hal yang lain telah datang bahasanya Rasulullah SAW bersabda innallaha katabal maqadir alham sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketetapan makhluknya idzan tadhaha lana bihadza awwalan anna Allah azza wa jalla alim madzalika azalan thaniyan anna dzalika maktub anallahu azza wajal kataba dhalik fa huwa fil lawh al mahfuz an yakhluq al khalqa bikam b 50 alf sana subhanahu wa ta'ala al jalla wa ala tayyib wala sebab itu jelaslah bagi kita Bahasanya apa sesuatu pun tidak sesuatu, sesuatu pun terjadi kecuali itu apa berdasarkan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala kemudian telah apa ditulis oleh Allah subhanahu wa taala bahkan sesuatu itu apa namanya telah ditulis sebelum apa sebelum lima puluh ribu tahun apa lima puluh ribu tahun telah ditetapkan sebelum lima puluh ribu tahun ثم ما كان مازا ثم شاهه فخلقه سبحانه وتعالى على وفق ما سبق في علمه وعلى وفق ما هو مكتوب ayat kemudian Allah subhanahu wa taala Menciptakannya, ya sesuai dengan kehendaknya, ya yang dihasilkan daripada ilmu Allah dan juga apa yang telah tertulis di Lautil Mahfudz. "Qala al Shaykh al Uthaymin rahimahu Taala al Thalithu, innu la yakoon shayun fi al Samawat wal Arz illa bi irada Allahi azza wa jalla wa mashiyatihi subhanahu wa taala." Baik, kemudian yang ketiga kata beliau, إنه لأيك نشيء في السماوات والأرض Sungguhnya tidak akan terjadi sesuatu pun, baik di langit ataupun di bumi, kecuali ia berdasarkan kehendak Allah dan kemauannya. قَالَوَ مَشِيَتُهُ الدَّائِرَ بَيْنَ الرَّحْمَةِ وَالْحِكْمَةِ يَهْدِي مَن يَشَاء بِرَحْمَةِهِنْ Unbar, dairah bain hikmah wal dan juga kehendak Allah dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan keinginannya itu berputar antara rahmatnya dan hikmahnya. Fayahdi man yasha'u birahmatih wa yudhillu man yasha'u bihikmatihi subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dengan rahmatnya, demikian pula, menyesatkan bagi siapa yang dia kehendaki dengan hikmahnya. Hadaka Allah azza wa jalla lil islami wa sunnah, Hada bi rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Umrillah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahmu ke hidayahnya kepadamu dengan Islam ini apa sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ghayruk dhalla an al-Islam wa sunnah. Hadza bi azza wajalla. Sementara orang lain selainmu Allah sesatkan dan ini sesuai dengan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulluhu bi qadarillahi subhanahu wa ta'ala dan segala perkara ini sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala wa kulluhu aydhan 'azza wa jalla dan semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala fa mashi'atuhu da'iratun bainar rahmah wal hikmah maka apa apa kehendak Allah Subhanahu wa taala itu berputar antara rahmat dan hikmahnya taala alaihi rahmatullahi La yus'alu jalla wa'ala amma yaf'al Likamali hikmatihi Wa'azim sultanihi Wahum yus'alun Baik, kemudian Rahimahullah Ta'ala ta berkata La yus'alu amma yaf'alu Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ditanya tentang perbuatannya Likamali hikmatihi Karena kesempurnaan hikmahnya Dan apa? Kekuasaannya kalau wa mauqa min zalika fa innahu ay ma waqa min zalik fa innahu mutabiq li ilmihi as-sabiq wa lima al Kemudian apa yang terjadi dari semua ini maka ini sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lauhil mahfuz. Fa kullu ma sya'ahu subhanahu wa maktuub fil lawh mahfuz wa aydhan mutabiq li ilmihi sabiq setiap sesuatu yang terjadi maka itu telah tercatat di mana di lawhil mahfuz dan juga ini telah apa dilalui oleh ilmu Allah subhanahu wa ta'ala qali qawlihi azza inna kull shay'in khalaqnahu bi qadar kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan ketetapan kami. Wa 'azza wa jalla faman yuridillahu ay yahdihhu yashrah sadrahu lilislam yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu wadhiqan haraja qala fa'athbata wuqu'al hidayati wadh-dhalali kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Fa may yuridillahu ayyahdahu barang siapa yang Allah kehendaki padanya hidayah yasrah sadrahu lil Islam maka Allah akan melapangkan dadanya dalam Islam wa may yuridu aydhillahu dan barang siapa yang Allah hendak sesatkan bagi berikan kesesatan baginya yaj'al sadrahu dayyqan haraja maka Allah akan menjadikan dadanya apa sesak dan sempit wal murad bi <tasi> hadhihi al al iradah Lianuh sayati ma'ana taqsimul irada ila qismin. Irada syari'iyah, irada kauniyah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hidayah ini dan kesetan ini sesuai dengan kehendaknya. Dan yang dimaksud dengan irada di sini adalah irada kauniyah. Karena irada itu ada dua. irada kauniyah dan irada syari'iyah. Kala rabi'u, Anna kulla shay'in fis samawati wal ardu makhlukun lillahi ta'ala la khaliqa ghayruhu wa la rabba siwahu jalla wa ala liqoulihi azza wa jalla wa khalaqa kull shay'in faqaddarahu taqdira kemudian yang keempat anakullasyai'in bahwasanya segala sesuatu baik itu yang ada di langit atau di bumi makhlukun lillah adalah makhluk bagi Allah subhanahu ta'ala yaitu ciptaan Allah la khaliqa ghayruhu tidak ada ciptaan selain Allah wala rubbasiwa dan tidak ada rob selain Allah yang semisal Allah subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala wa khalaqa kullasyai'in wa qaddarahu takdira Allah subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan menetapkan dengan ketapannya. qala wa qala ay mukhbiran an ibrahim alaihi salam wallahu khalaqakum wa ma Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya menerangkan tentang perkataan Ibrahim Allah wallahu khaliq wallahu khalaqukum wa ma ta'malun ta bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian perbuat. Iden a'maluna ma ta'malun khalaqaha rabbuna subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu apa yang kita perbuat itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkin an na'mala 'amalan fi hadzal kaun illa bamiyshi'atihi azza wajal. Dan kita tidak akan mungkin melakukan perbuatan apapun kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa idza lam yashaeh Subhanahu wa ta'ala la yumkin an yujada fil kaun. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya Maka tidak akan mungkin terjadi di di bumi ini. Walau sha'arabbu kama fa'aluh. Dan apa yang Allah subhanahu wa taala kehendaki, maka Allah akan melakukannya. Walau sha'? Eh, walau sha' Allahu ma'faluh. Kalau Allah subhanahu wa taala menghendaki, nah kalau seandainya mereka hendak melakukan perbuatan kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Idzat tadhaha lana barakallahu fiikum fi bayani hadhihi al-arba'ati al-umur al-iman al-iman bil qadar wa la yatimmu illa bi hadhihi al-umuri al-arba'ah. Baik, sekarang kita telah selesai daripada perkara ini. Dan apa perkara-perkara yang telah kita sampaikan itu tidak akan lepas daripada empat perkara yang telah dijelaskan. Wahdilunurkamatulqadim maktasarin awalanililm, kanyanilkitabah, talisanalmashia, rabbanalkhulq walijad. Adapun perkara empat ini yang telah kita lalui, ya kita apa namanya sampaikan secara ringkas. Yang pertama adalah ilm, yang kedua adalah kitabah, yang ketiga adalah bah dan yang keempat adalah Al-Khulq wal-Ijabah. Wal-Ijadah. Wal-Khulq wal, wal ijada. Wal -wal wal Amma al-Ula al-Ilm taqaddam ma'ana wa huwa an-Allah subhanahu wa ta'ala alima thalika azalan. Adapun yang berkaitan dengan ilmu seperti yang telah lalu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu dengan ilmu yang telah lalu. Ammal kitabah fa ma'alimahu subhanahu wa ta'ala maktubun fil lawihil mahfub ada pun yang berkaitan dengan kitabah bahwasannya apa, apa, apa yang diketahui adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu tertulis di lawihil mahfub wa'amman masyia fa'ala ma sabaka fi ilmihi ala wafqi ma sabaka fi ilmihi wa mahu maktubun fil lawihil mahfub ada pun masyia itu apa yang dihasilkan dari kedua yang sebelumnya itu ilmu dan apa yang telah tertulis di luhur mahfuz. Wa amma al khulq wal ijjad fa'ala ma sabqa fi ilmihi, wahyu muktubun fi luhur mahfuzin, wshaahehu subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan hak penciptaan, ya itu sesuai dengan apa yang telah lalu dari tiga perkara tersebut. Itu adalah ilmu yang telah dicatat oleh Allah Subhanahuwataala dalam Maluhiil Mahfudh. Kemudian Allah Subhanahuwataala menghendaki hal tersebut terjadi. Wajmouh hadhi al-amori al-arba'ah, naful qadar Allahu wa maashaafal. Dan seluruh kesimpulan daripada perkara ini, bahasanya Allah Subhanahuwataala menetapkan sesuatu dan apa Allah mengapa nanya berbuat apa yang Dia hendaki. Ala tafsil al-madhkur sesuai dengan perincian yang telah kita sebutkan. Wa inna ma a'adna barakallahu fiikum li hadha wa qaddamna lahu tamhidan li anna hadhihi mas'alah li jiddan. Iza fahimtaha ar tahta. Naam wa ala ahli al-lahwa Kata beliau, kenapa kami paparkan perkara ini? Karena perkara ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Apabila engkau memahami perkara ini, maka niscaya engkau akan mampu untuk membantah membantahan bidah dan ahlu hawa. Nasal min Allah jalla wa ala an